בראשית, פרק ג' והנחש היערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והיתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עימה, ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את קול אדוני אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו. אייך? ויאמר. את קולך שמעתי בגן ואירה, כי ערום אנוכי ואחווה. ויאמר. מי יגיד לך כי ערום אתה? המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויומר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש אישי אני, ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה, ומכל חיית השדה, על גחונך תלך. ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופן ועקב. אל האישה אמר. הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תל דיוונים, ואל אישך תשוקתך, והוא עם בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר צוותיך לאמור, לא תאכל ממנו. ערובה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו, כותנות אור, וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעתו ורע. ועתה פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך. עץ החיים